ریاض السالحین حدیث نمبر یوزر یوزر دویم نمبر حدیث دے ایک ہزار او دے یو سل یو باب ال... ریاض السالحین ایک ہزار دویم نمبر حدیث دیوزر دویم باب الامر بتعبد القرآن و من تاریزی للنسیات لنس باب دیپ بیاند حفاظت کل دو قرآن نګرانی کول په یادولو د قران باندې او پ يرولو اراس کول د قران چتافه دې یریته د لارښو لنسیان چی چا چې د قران لحاظ نه وکړي حفاظت د یادولو قران زده کو خبي کا او یا رولې د اراضنا او یا رولې مخړول ده دي د پاره دا به یره نه او کوم معمول د دین له اراضو کو نومي سالي او پښې حدیث کې دا چې لکه اوخ یو انسان او تړي په پړی باندې نو کاغداغه خیال ساتي خو هغه ترلې شوی او که دا غی ر نگرا نی او نگبانی نکئے ساتنا نو پرانستی کی او بیاځي دا پلاس نراځي دارنګي کدی قران سره ټچوي د دی علوم سره په وسو دی درس او تدریس کې یاد اول کې لداوت ته یاد پاتی کی او که مامولی دا پر خو دل د دې سره د خل او کړه او د دې ته سپکو کتن د اوبن الله علیه یا ساتګره ها دا نن روان دي دا موه چته و زه معالم او د قران او د سنت دا حديث او د سنت پرې خودل علم سره توجه وکړه الله آخری بیا اخري بيبا حبن بمولاي بيبا بیا نورص وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن آن النبي صلى الله عليه وسلم خو دې کې د استادانو غوړه ډېلوې د دعاګانو اثر مي ګوره یا سره په قابلیت د دانوې جذه قابلیت ما او زب مو مدرس ملای مو زب درسونه کوم نه نه نه چه د استادانو دعا د ک مخلوق سره نه یاد ساته کا غزان اومشلی اېت سې فېده نه ملای وی تو استادانو خدمت او استادانو دعاګانی دا یاد ساتي دا الله اسنه بوزيو دا غړ دل وی اسري زه چې کلا فارغ شوم بخاری ما چپکه مش په سار ختمو د بخاري د ختم په شپه ماټو ل جلل ها د شپه دو بجې شوې یو بجو شيخ لديس مولانا محمد یار بچا صاحب الله دې هغه مقام خسته کی زماري خصوصي خاص استاد موږ هغه سامان پېکاو زکه هغه په سبا جوړ تا ها سبا سامانونو بېکونو مولا د کتابونو نور سامان نه نو ما دوي چې تو ولې جاره خپ پریشانې خو نه کې میجی ماله خو نه را دي ې می داې و ره دا خوستا سبا د بخاري ختم دی د خوش تیک د خوشحالي ده خو بېغااله ته خګانم د کوم به ځکه چې دا سوه دیالله سوال کاله چې منږ مهمنتتو کو تعلیمګيري او شوا مختلف مختلفو زینو وګرځيدو نو د هغه مقصد بدای موږ په کور ناش جوړه کتابو رګه واکه نداسه مدرسې وي نداسه ها ادارې وي او نداسه پروګرامونه ما ته وزه یا ان شاء الله الله ولارکو لا وې مې زمو خو ذمہ دار خړو کیو په پټو کې بچته کو دا له او بخاره بکو دا خو ها ټول دا زیمه دار قرانه دا علم چرتا او تعلیب چرتا ها وین خیر دا الله میرا بیا او سر بوائی او خیا مې زه سر تعلیب طالب بکله ملایوی ویو قیدا چاته خیا دا قران مې زه قران والا ز دکونکو چرته ویزا الله ها مهربان موږ به دواغانې کو داغه دواغان او اثر دے دا دويش کال او شو چې یاد دروش تقریبا چدا حشوروی او ز چرتا تدریس نا یاده درس نا پادشه وینم په یو کالو سাকাল دا حالات ګډ وروډو مونږ زاسم یو بانا جوړه دا ها مو ابهګه زغپل ماته ګور کارونه وکو اسیم زېرا بانم جوړه دا کرونا دا خما وینا دا درس نه پادشه یاس نه کدی کې شرط مونږ له مرګ راشي په دې کال کې او بیا موږ به هیڅ څه تدریس نه ملو نه شو حدا زمنګا موږ صدا الله دې احسان دې دې لوی ځان دې چې موږ له خپل کتاب او پیغمبر سنت پلاسو کې راکړی لري او بیا داسې حالاتي جوړ کړي لري چې دلته خو پرې ده لګي یا ډيري یو کس دې نه او الحمدلله پہاڑ کور هر ځ کې زمونږ د درس خله او پغې خاې فی دی حاصل اوله ی او کس راس در زمنږ کور س کې زمونږ ټولو معله کې چې په کممه معله په کم کور تېږې نو د غې نستا د قرآان او دادی اواز او په چغه لږې دیري او الله فضله سا زمونږ په معله داسې چ کلي لې ګورې د ایفم په ذرییا۔ الحمدللہ د نټ په ذریه باندې بار ملکونو کې داسې خلک اوري چاغې غریبانان د توحید نه خبرنو د قران او د سنت د دې سونو داغې خبرنو دا دا تعلق نو دا غې اوري او الله ترساي کوي نو دا وني داسې موږ د استادانو اغه دواګانې وي الله دې داغې دا قربونو منور کی چاغې موږ سره ډېر मेहनत کړو همنګا اغه هاړه رضا ساتلو چه سازان زمانگ استازان نه نخفه شي او منگ حد تلوست دارهی کشش کره ده خیزمت اومان نین سباقو تعلیب ته خبره نشکوله یا کستا مق... یا مقددی تا یا در غطر زوی مرز استاز سباقیم مادا که ویزن تا بل نده استاز دعا ده ده ضروری ده فده علم که یکنی ده علم ده سری نبیازی وفا چرته که عن موسی رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلی تعهدو حافظ القران تاسد دے قرآن قرآن قرآن بیا کوا حفاظت کوي تاسو د قران چې قران د زده کو نو د قران بیا کوه حفاظت کوې انکه فوالذی نفس محمد بیده سماده قسمی په آزاد چې نفس محمد صلی الله علیه وسلم پلاس دا کیده په قدرت دا کیده لهو هو اشد دا قران کریم ډیر سخت ده تفلتا من ال ابله تفلتا د خلاصې د الودوخ نامعقل یا په رسولای کی ګور یو اوغزه چې پر سیدی ولاد اخ پیتل لري نو کتداغه نگہ باندې حفاظت کې او او تل لري او تو ولاله نو غند شي خلاصي دي خو کلک تي لړ کېږي نو هغه داغه پړے داغه د خپل نخلاصي او ستا په لاس ناراضي دارنګي کدا قرآن دا دی نگرانی و حفاظت کې او دی سره لګیا د دی نگاه کې که دا با دا تیاد پاتی که گی کلک دا دینا پشا که گی او دا پری دی نو دادو نگوری تیخت که لکه سنگ چه آغا اوخا آغا تیخت که نو یا ساتا داوام دنا دی رو خالکن دی علم تیخت اوکرا از پنوم با مولای پنومبا فلانې فلانې ګورې ماسکیې سمنې از نومدا پټکی او د جامو نن سبا خالق د جامونو او د پټکینو خلقو تعبیر دې ملایکې کړي دا زمنګ دا دې او دا زمنګ دا دې از باندې درنا لهوا شد تفلتا من الابل فی عقلیہ دا قران دې صح دې تفلتا پا راہلا سید لو کې پا من الابلی دوغ نفئ عقلیہ پسکه فی عقل یا پترلو در سودای کی کداه او خو چه پرسایت لشوید خپل باندي پراسو باندي نو کداغه نگبانی کی خفه بیا او نگرانی نکې نو غد نته تختکی او خو یعنی تختیدون کړه او خو دا خپل <سؤال> مالک نه کڼګه باندې نه کوي دا که کډ قرآن یادول نه کوي او دې سره تعلق پرې دی دا ندابت نه غره تیغ تا کوي دا ډېر زړی شي دا موعه چې ما ته قران یاد دی نه نه ار څخه بد نه شي خلاصي ما ته یاد دي دا یاد نه نه نه وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پاون ما ته یو که د افغانستان نړیوال ټلیفونو کوامل ګرو چې تل تګټه کسان دي او موږ له ستا مخال قران په کار دي تقریبا ډیر زیاتې پر کار دي ها او ډیر زیات اغه د دې موږ ته خبره وکړو موږ چدا مسله زمنګړې فقران یاد شوی دی اغه تاسو یاد کړی دونو خلق دی لوماوی چې زدا قران مخال قران په دې باندې او کومه اډی راغی شو کیږي ما سيوو کتابونو خو هغه په جګړه مې جګړه مکه زه به ورغړم د پاکستان له هنو ميدانه خيز دګه عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه ما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل الابل المعقله مشه بشکا مثال د قران والا په شانت د مثال ده اغوخو دا هغه وخت تللې شي دي خپل نه پر ځای باندې چا وخت تللې شي معقلا تللې شي ان عهد عليها امسكا ان عهد عليها کتللې شي پای باندې پڑے نگابانی داږي په پړی باندې وی تللې نو امسکا نو اسار بشي داغه صداغو عهد کڼګه باندې دغه په بلی باندې وکړه کله تل نو امسکا ها نو هغه بيسار شي امسکا ای سربېداه سره و ان اتلقا زهبت او کو پریدی اغلرا نو تخته کی زی بیان دغه شان د قران مثال هم دې کو څو د قران تلاوت کې قران قران کې سوچ کړې ده درسونه کوي رودابو تیاق پاتشي او کلق او قران نه غافل ګرځي نو دابتیر شي نبي الله صلی الله علیه و الی باب استباب تحسین صوت بالقران باب د بیان د مصاحب والی د خيستا आवाज په قران سره خلک بې قاریان بې قران بس دکی حافظان بې قران بس دکی خویا ساده چاګه په نورو شوزونو باندې داشي داغه سته تیر دی شي او بعضي داغه لګو شاګردانو ساده پیوشي په پنځه شپږ سپاره د یو قارینا اوري شپغو بلنه بل نه وتا دا ضرورو داغه قرآن ډیر زړه یاد پاتې کی او ډیر پتره راکای باندې هغه عالم او طالب زی حافظ او قارئ خو بیا ډیر هغه ډیر آسان والی. او کا حافظ او قارئ خپل کار پرې غو ده یا ساده حضرت الله قرآن اخلی بیا غره اسنه چې نور د دندنو کې وردن شي ا باز خلکو یې دا ز موکم دورو کوم بیا به دا کوم نوازه به دا اوسره سو م ان شاء الله او کومه جذبه نوکری او پیسې او دولتونه ذمہ داری او دای زونه او باپاری نتايل امتابیا کاو سلام بیا بیا کار کاو نا دایلم چې تاپ دی میدان تراله او دا بو سر سر رو را او قطب ایزا با دلوگی مرشم دلوگی زمواری اللہ آغاز تیرا تقبل کار کوا نو اللہ وفی سماعی رزقو کن پاسمان کستا سوری زد سوی سری در رزقو نو دی اغا پا اغا پا باپارونو دو پا زمیدارو آغا, آغا, آغا, اغا دا اللہ کو آغازا با سر بخوا باپاری کئی تپوز باپاری آنو کا حاپ آئی کی پریشان ری باب دے بیان د مستحب والی د خستہ आवाज په قران خو خستہ आवाज روباشه او د الفاظو کې نقصان نه پیدا کینوخه خبره ده او طلب د قرات دے د خستہ والی آواز او, آواز او وق کې خودل د خستہ आवाज د پاړه وق کې خودل لږه تا قران به خستہ وي قران به خستہ روباشه په خلی باندې علاوه ته به وږدي دا بهتر دی په قران کې خيستوادې کول خو شي الفاظو کې نقصان نه داسي عنبي اوره را رضی الله تعالی نو قال ابي هريره سمعت رسول الله اماد النبي عليه الصلاه والسلام نو يريد لي يقولوا چاوي ما اذن الله لشيء ما اذن الله وغنق دی الله د پاره د یوشی څنګه چې دا سره مناسب دی ما اعذن الله لشین ناوری الله وغنق دی الله ایس یوشستا څنګه چې قران ته وغدې ما اعذن للنبي حسن الصوت ګور ما ازن الله الشيء اغا ما ازنا نو ری الله اوغنید دی الله یو سیسا ما ازنا سمنا چغوغ دی دی یو پیغمبر خستہ आवाज تا حسن الصوت خستہ आवाज د پیغمبر چوی یتغن بالقران چارا خوشاوازی په قران باندې کوي یا جهرو بی او په زور والم کوي او چا تواض باندې قران للیو په خيستا आवाज باندې دا خيستا واز د الله د طرف نه یو ملکه ده یا ایسان ده چې الله چا اور کوي باج وبقریان با نه یا فزان باندې او لول د ملکه ور کړی خيستا आवाज نه داغي باج بخا فزانی او داغي आवाज کي خوګوالې نه ها, تیک دا عرص بزدکری خود آغای آواز که خوشوازی نی او بازی معشوم بازی انسان آغای آواز که متاسی خوکوالی او انو چو قرآنم خوک دیو بیا پو خوشوازی سروی خو ایسی خوشوازی چه مقصد بستا دا خوشوازی نی چه خلکو او کم خلکو تزانو خیمه او الفاظ گرد ورنا الفاظم سی او مقصد دیدائی چه قرآن مقصد خلق او تبیان کم او د خلق شوغ د قران سره پیدای شي دغه بالا متفقن علی معنا ازن الله استمع واجر وهو اشاره ال رضا والقبول او داغه کې خدای معنا اشاره د رضا خو خوول او رضا ته اشاره او قبله الله په خوشحالي کې زمانہ دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو روایت اس را دا ابو موسیٰ اشعری روایت دی اگر دیر خیست ہوئے اوئے وعنبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو قال لقد اوتیتم زمار من مزامير آل داود تا کی نبی علیہ السلام ويا غتا ابو موسی علیه السلام او تا تا کی درکړی شوه تا تم زمارن آ خوشاوازی درکړی شوه تا خوشاوازی ډېر ښهستا مم آل داود دا خستا اواز دو ها د چانا د دا داوود علیہ السلام وله خوشاوازی خوشاله لکه څنګه خستا اواز وګوره السلام علیکم الله دې خوشاله اوہ خیئی خیئی خیئی خیئی خاہا اللہ در خوش آرکتا چیہو اس کا انگلہ ٹیشہ ٹیشہ اللہ در خوش آرکتا اللہ در خوش آرکتا اللہ در خوش من مزامیری آل داود اگورا نبی علی السلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ توې لقد اوتی ات مزمارا من مزامیر ال داود ابو موسی شریعی تا تا په قران د خوشاوازی د لر کړي شوی دا چې داسې خوشاوازی د داوود علی السلام ته الله ورکړیو ا باز خلکو ته الله داسې یو میټاس ورکړي یو خوګاله ورکړي ها او ساده الفاظ باندې وای زمنگ شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې پر رحمت النور یې ګړير دواګانې او تا کوي چې الله یې قبر منور کې دا غي او ساده आवाज او ساده आवाज چې اغل الله یو مټا سچولیو یو خوګاله چولیو زکه دا فسرد کې یو درد وو کله چې د یو انسان فسرد کې یو درد دې چې دا आवाज زم ما مخلوق ته ونسيږي او الله په خلق ستراب کې یا ساتا دا په ساده اواز کې به او خوګوالې په خلقو خلدګي او د خلقونو دا غدن نه کیږي زړه دن نه کیږي او چې نا دا په زړه کې دا درد نه دا غم نه دا فکر نه نفس خوشاوازی وي نفس ځان خودی د کاغذ ډیر مخستاوازی یا ساتا آئے کې مټاس او خوګوالې نه اگر که ظاهر مټاس په کې پیدا کوي خوګوالې وفی روایت اللہ مسلمین او پیو روایت مسلم شریف کی راغلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له نبی علیہ السلام و, سلام و حضرت ابو موسیٰ شریطا لو رائیتنی کتازی لیدلے وانا استمعو لقراءت کالبارحتا چما بیگا غوگی خودیو آګه کړه قد قران ستا تا باره هتا بیګه آ کتا زلي دلوي چې ما به گا ستا قران ته وږي خو دیو ما لډير مزا خندا کړي او تا چې په کومه طریقه قران وي زړيد خوشاله ستا به قران وی لو باندې اما ته وږي خو دیو نو کله کله بعض اغه دغه کې خودل د باز خلې اغه ډېر اصل لري اوس دی حدیث کې دا راز مزمار اغه د ګانو بجانو اغه الود شپېرو ته ویل شي مزمار چې حدیث کې راځي کوم نه ده اودل ته مراد حدل ته مراد اغه ګانو بجانو شپېلې او سلود الادت مراد ندي هله ته مراد خو غواز دی خيستاواز دی حسنګ چې خلک اغه ته خيستاوازوي او په خلکو خيستاواز دی اگر چې هغه په اواز دی نو خيستاواز دادې چې د قران اووازي لکه څنګه چې داود علی السلام او وا. وان البرا بن اللہ تعالی او ملک په دې کې ور کړو و وان البراب بنازب رجل الله تعالی انه ما قالا وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالا ماورید آو اوری دلی علیہ بیالی سرتو سلامنا چاغبهوي کارهفل ش لستې په ماسوتن په مشککې تین وزیتون صورتې او فماسه میتو هدن سانه سوته مینو بر را بې عاض و نه د اوې دلی ما د یو کسنا دېر غسته आवाज د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ما چې د نبی له سلام نه پکمه طریقا صورت تی تین اوریدلې نما دي اچانف دنیا کې داسې خسته आवाज نه اوریدلې ما فما سمدو احدنا سن صوت من متفق له او خسته आवाज چې استاله الله درکړي خسته आवाज کوم مقصد ما ده ریاني ګورې هم وعن ابي بابا بشير بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مل لم يتغن بالقران چا چې په قران خوشا ووازيونه کړه چا چې ځان مستغني نه ک په قران نه ریزمانه بعض خلک د حدیث دا معنا کوي چا چې خوشا ووازيونه کړه په قران باندې نه دې زمانه وګړوې خوشا په کار ده نو باز خلق په قران باندې خوشوازيانه کوي داغه معنی دانل چې خوشوازی وکا او دا ګونه هوا کوا خلقو تزان خیا په دی باندې داغه تغني معنی دادا چاچزان بي پروانه کوي په قران باندې چاغل الله علم دو قران دی او زانه پاغي مستغني نه کا دا الله نه بيام خلقو تزان محتاج محتاج کوي ندی زمانا یو قرآن علم چی چاله ملاو شو خیر من الدنیا او ما فی ها رو ځان پا دی زان مستغنی که پکار دی اون چا سر قرآن ویو بیا یر زا عجزی او و زا غریبی ما و زا ما مانا د یتغنی یو دام کی یو حسن سوتهو بالقرآن یو حسن سوتهو چه خیسته کی پل آواز پا قرآن مانی دا خو مانا چې چه زانی بی پروانه که پا قرآن مانده چالا چالا علم دو قرآن ور کره پا کار چا غزان بی پروانه که د مخلوقنا نه چې اللہ دیر خیسته علم تا دو قرآن مالا زه کره ده زو بزان پا دیبانه پروانه کوم وعن ابنی امنی مسعود رضی اللہ تا ملابه گرزی با جمعات پا جمعات پا گرزی ایر در در اجازه او در در کم زوره ما او زما کون نشتا او ز او امداد را سره اوکیم اولا که تا علم و حافظ او قرآن تا دیده بارا کول چه تا خلقو تا زان موتار که تا خلقو آقایدم خرابه چالا که که منگه علمو که بیا با زمانگم دا حالتی که زمانگ بچو علمو که زمانگ د دا حالتی نا نا نا نا و اچھا منگتا چه سو گوریو اتاسو مزیعو که میخپل بی چرو باز اتاسو ما چر داسه کار الحمدلله مخلوق ته نه ده کړي چيباي کي احتیاج او عجز مخلوق ته راځي نور څو ماته پدې پسخيږي وي دا آتا مزي وکړي 800 کي مې الحمدلله زخپلکا نبرې زم دنیا کانه مخپل وس مناسب ور سره کوم خو زخپلکا نبرې موږ چوس مزي غالي نور ميدان ته شي کنه خپل بچي دې ميدان ته لوبه سي استادو په اعتماد نو به په سبب چا زکاتونو ته لاس نه وړي او چا سوال ته لاس نه او چا چاندو ته لاس نه وړي عالم ني رضی الله تعالی عنہ قال او یې قال الی النبی صلی الله علیه وسلم بما تنبی علی السلام اقرا علی القران او ګوره په دې حدیث کې د نبی علی السلام د قران د اوریدلو په وجې دستورونه اوخه به یي عبد الله بن مسعودی ماته نبی علیہ السلام وی اقرا علی القران لولا فما باندي او لولا فما باند القران عبد الله بن مسعودی وی رسول الله اذا الله پیغمبر اقرا الیک وعليك انزل زپوتا اولو القران حالان که پتا قران را غلیدي چتی و نمډی له مزه کوي قال اني من نبي السلام اني احب بشك زخوما ان اسمعه من غيري چه زو اورم دي قران لرا من غيري دي بلنا پما خورا غل دي خوڅو قرانوي نو ما دم زدا کيه عبد ابن مسعود قران بي اپ فقرات علي سوره النساء عبد ما اولسوا باغبان صورت النساء حتى جئتو الى هاذي لا تردي چ زالم دي ايات دو صورت النساء فكيف ايزا جنا من كل امه بشيد وجنا بكالا ها اولئ شيدا سره گیا حالت بې کلا چې براول موږه منګه من کل امه تن دار امت نبی شهید یو گا وجئنا بك اورا بول موږه طالبه الا اولای فدی ک سانو باندې شهیدن گوا زو پتا گوا پیشکم قال عبد الله بن مسعود کل ان الله نبی اره یو نبي عليه السلام توي حسبکالان اوه ماته نبی عليه السلام حسبکالان او کافید تا لرا بس کا تو الانس بس کاوس فل تفتو ما اوکتیله غتا فایزا عیناو ناغان نا دوال سرګداغینا تزرفانو اوک روانوی اوک اے پھری متفقون علیہ او کہ روان شوی دو وجد اوریدلو دو قران دا عبداللہ بن مسعود جلل ر دی رمضان خند ورکہ لو دو مسود جلالو دیر مزاو خوندی ورکا لدو قران پو اجا دا پیغمبر زلک کی طور نرمی رالا چدا هغه د سترګو نه اوخ کې روان شي من کړي قران نوای نن زموږونو او زموږ د سترګو نه اوخ کې نه روانيږي نن موږ نه سخت شي سخت الله زموږونو نرمي پیدا کوي زروږي الله زموږ نرمي پیدا کوي